Правда, після такого вогню з бензином там, напевне, тільки порох лишився. «Усе добре», – лукав, посміхнувся Павленко. «А от леді куди? До батька, щоб убив?» «Сергію», – я застережливо підняв руки. «На мене дивитися нічого. До себе я її не повезу. Хоча, признаюся, не відмовився б». Тільки що я з нею робитиму, коли почнеться ломка, і вона запрагне порошку, травички або уколу. Це хвора людина, наркоманка. Її потрібно відвести до лікарні. А паспорт, хмикнув Павленко. А ви навіщо? Менти називається. Помістіть як особу, що перебуває під слідством. Гаразд, перебив Соловей, будь беремо на себе. Сам же сидив вдома і від телефону ні на крок. Жирняк особи в Києві відома, тож знайти його справи кількох годин. Можеш спокійно їхати додому. Та не забудь умитися. Не забудь своєму начальству сказати, щоб мені премію виписало. За викриття небезпечного злочинця, як-не-як -не -як, життям ризикував. Плюс матеріальні збитки, такий був гарний костюм а тепер. Тільки для кафе Гіорки годиться. Ну, йди вже відпочивай. Пов'яжемо жирняка, слідчі не дасть тобі спокою. Та пішов він твій слідчий. Я першим вийшов на двір, холодно, зорі високо-високо і дрібненькі-дрібненькі, чи то вони теж мерзнуть і зіщулюються. Розділ восьмий Осінь підкралася цього року потай. Добре, що не дошкуляє нудними набридливими мряками, яким ніколи нема кінця краю, не намилується блакитним небом і лагідним щелітнім сонцем. Хочеться у ліс, де клени виковують золоті злитки, а доби хмаровиська барабанять по жухлих травах жолодевими дощами. Хочеться до Дніпра, на безлюдний беріг, на труханим острів, де верби полощать у холодній воді вже по коси. Хочеться втекти з міста, завіятися у якусь глушину, де тільки небо, земля і ти між ними. Деренчить телефон. Не з балкона, сам до кімнати. Ждеш, голос солов'я, тихий, стомлений. Жду. Ви ж як черепахи. Не жди. Машину жерняка знайшли в лісі по житомирській трасі. Злетіла з високого насипу і перекидки в хащі. А там обдуб, згоріло все, що може горіти. А жерняк? Кістки, череп і то потрошені, Тільки номер уцілів. Відпав ще, коли машину перекидало по насипу. А то п'єса закінчена, пора спускати завісу. Виходить, що так. Погане закінчення. Нормальне, Павле. Тепер я займуся серйозними справами. А ця була несерйозною. Не, не сміши, якийсь маніяк нищить різну шушволь, погань, а ти шукай його, витрачай сили, кошти. Навіщо? Як на мене, працівника карного розшуку він не був небезпечним для суспільства. Це була ненависть, велика, люта і нестримна, а з часом виникла ідея фікс звільнити людство від усякої нечисті. А Еліна Бут – наркотики. Ти хочеш сказати, що Жирняк Силоміць пакував їй наркотиками? що Іліна безневинна жертва ще одного маніяка, сексуального? Павле, не забивай собі голову різними дурницями. У тебе є над чим і про що думати, до речі, тобі гроші підкинути? Ти ж у мене безробітний.